der er prisen her, og hvis der sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det, For lige hurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Nu øh, sidder vi øh, heroppe på, øh, på loftet endnu en gang, Læsse, og har fået besøg af Lu. Mm. Velkommen til. Du havde de flotteste blomster med ja. til mig, da du kom. Det er længe siden jeg har fået sådan en flot buket. Ja, det var godt. Du har sagt ja til at være med i vores podcast, hvilket vi er så glade for, og så har du blomster med til mig, så jeg var sådan jeg lyst til at række ud efter et eller andet, jeg kan give dig nu. Et lys med Darcelim på, måske. Du kan, det, og det dufter meget kraftigt. Ja, det, er det, det er noget der godt kan hænge i næsen. af ja, Jeg håber ikke. Jeg håber, jeg, jeg håber, jeg, jeg håber ikke, det dufter har. Det er jo det er den der film på Netflix med Sus Wilkins og Darcelim. Så var jeg til premieren, og så fik jeg et duftlys. Han giver hovedpine. Jeg altså, håber jeg ikke for at han, han, han lugter sådan. Jeg skulle ikke ligge ind i deres lims armhul. Det nej, jeg ikke. nej, ikke med den der. Nå, men vi var jo i gang med lige at tale om, hvad, hvad vi har fået til morgenmad hver især. Det synes jeg da godt, lige vi kan... Du er i gang med at fortælle, at du overvejede at få lidt blæks på jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har fået en østemad indtil videre. Og det æble, ikke? Og, ja, og, det æble, og, det æble. og det æble. Og så siger jeg bare, at jeg, har, eller jeg kunne godt overveje, at jeg købte sådan nogle blæks i sidste uge i Netto. På tilbudet. Øh, Spott, spottvar. På øh, tilbudet 20 kroner. Og øh... det er, ikke så billigt, jeg. er det ikke så billig fyldet? Er det ikke så noget fra tyre eller sådan? Jo, altså jo, jo. Det er jo, altså, det, er jo det det der er. Det er blegsprutteringen. Mm. Det ja. er jo, det er jo blæksprutter. Og så er, der ja, noget, eller du, der er var... det nu også det. Det, det er jo sådan et stort ja, spørgsmål. Jeg, jeg, jeg læser på den der står blæksprutter. blegsprutter. Lukker ind og spiser det der bliver ligesom. Det er sådan øh... nogle røddehaler der bliver klippet sammen <laughs> det og de kan... vendt i restfyldet? Alt... <laughs> det kan være alt. <laughs> Ja, det kan være alt. Men altså, jeg kan da godt give en anden ved, hvis jeg Men det kan, du, det kan du... Det kunne jeg aldrig drømme om at stå Quick, quick ikke spise... Altså, I ikke... kan I ikke lide det? Nej. Det der, Det der standard... Blæksbruderingen? Ja, ja. Nej, for det første vil jeg sige, at en blæksbrudering er jo ikke en standard spise. Nej, det er det, Altså, det er sådan jeg. noget, du spiser på ferie i Spanien eller Grækenland. Jeg skal have en. Fordi ja, de lige har fanget dem der. Ja, og de er sådan lige sådan noget, sirligt vendt i noget et let rasp eller sådan noget. Men, men det der en blækspudring fra spotafdelingen nede i netto det, det ved jeg ikke der ungarn eller sådan noget. Ja. jeg stoler på min netto hund Jeg ja, ja. Stoler på den. og det synes jeg også er fint de er også gode ting netto men, men en men en standard spise vi så ud over det måske i 90'erne kunne det være lidt sådan noget man fik i en buffet eller sådan noget. jeg synes det er jo noget må... med at mange mennesker spiser ofte blækspudringen nej tror jeg. jeg jeg tror bare jeg stoler noget og tænker den, den den den går hånd i hånd med da lunen mm -hmm. nej men, det fandt jeg jo så ud af, når I, der sidder to mennesker og kigger på mig, som om jeg kommer fra Mars. Men det kan ja. også godt være, at det er så også... Det tror jeg ikke. Ja, der er helt galt på ja. dem. det tror jeg Okay, ikke. men så vil jeg gerne høre, hvad har, hvad har du spist til, til, til morgenmad? Jamen, jeg har også fået en lidt atypisk morgenmad. Åh, oh, åh. Oh. Og hvad er det? <laughs> Jamen, altså... <Fiskefilet. laughs> vi ligger, vi ligger ud med, øh, at jeg faktisk har spist to bløde kogt æg. Ja. Wow. Ja, okay. og så, øh, så har jeg fået to stykker rugbrød med agurk og... Øh, Avmat og tomat. Ja. Kan du godt lide det? Jeg elsker avmat. Det er sjovt, jeg har ikke mødt et menneske, der spiser avmat, siden jeg boede hjemme i Varde. Så har du ikke mødt mig eller, mine fætter, der? <laughs> <laughs> eller min, min fætter da. Min fætter, ja. han elsker også avmat. Han bruger men... det på æg, det synes jeg er totalt underligt. Altså, på blødkokt æg. Jamen, hvad er det egentlig, avmat gør at smager? Er det smager? Mm. Altså, smager det noget? Altså, jeg tror, det er sådan en blanding af hvidløgspulver og salt, og så noget andet. Jamen altså, det smager godt. Det er sådan noget, ja, ja. Lidt, lidt som en form for tryllepulver. Altså ja, det er sådan det. en all-around-koderin. Ja. For det ældre publikum. <laughs> all around. <laughs> Nej men altså. Men det er da ikke en atopisk morgenmad, det er da en lækker morgenmad, synes jeg. Ja. Overskudsmorgenmad. Ja. ja. Altså, jeg spiser ikke rigtig rugbrødsmorgenmad normalt. Jeg spiser faktisk ikke rigtig morgenmad. Nej. Mm -mm. Men... Øh. Det er også sådan en spise, der kræver, at man har overskud. Altså. synes jeg. Ja, ja, ja morgenmad. Mm. Ja. ja. Eller tid. Jeg, kan bare, jeg er ikke så sulten om morgenen, Nej, det og så det. kan jeg rigtig godt lide at spise om aftenen. Ja, det kan jeg så jeg prøver at trække mig ja. så lang tid, som overhovedet muligt. <laughs> For ellers så, så kan jeg spise hele dagen. Hvis jeg først begynder, så, ja, så, så, jeg, så kan jeg, hul. jeg lige ved. Ja det, ja, det er rigtigt. Ja, ja. Det, det, nå, det er så rigtigt, at man kan prikke hul på sin appetit. Ja. Og appetitten vækker ny appetit, ja. som vækker ny appetit. Jamen, så og så, så kan man så... blive ved med at spise. Det, det er da dejligt. Ja, Appetil, det, er, det er jo skønt. et sundhedstegn. Nå, men ja. helt, altså jeg siger jeg ikke nej tak til dig. Og det gør jeg aldrig nogensinde. Altså. Nej, nej, nej, det gør du ikke. Altså jeg er heller ikke så sulten om morgenen, men jeg er bare, altså sådan, står så sent op, at jeg skal spise et eller andet. Ja. Når jeg står op, fordi ofte så står jeg sent op, og så skal jeg hurtigt ud af døren, og så går dagen i gang, og hvis jeg så ja. kan spise noget, så sidder jeg til et eller andet møde et sted, og har I ikke prøvet det? Jo, når man så er, er sulten, ikke fedt. Et ret stille mødelokal, og så er ens mave begynde at rumle. Oh. For eksempel ude på The Voice. Så jeg nogle gange kommer derud, det har så også været tidlig morgen. Men så har der lige uh, ligget sådan en croissant. Har <laughs> altså, du så altså spiser croissanten? Nej, fordi jeg tænkte, nej, de... det ved jeg ikke. Det har jeg ikke. Men har du så prøvet at få maverumlen derude? Eller hvad? Ja, det har jeg. Ja. Det får jeg altid, når jeg er derude. <laughs> Jamen, der, er, der er en forbannelse derude, altså. det Ja. Ikke... Men har du så siddet i radiostudiet og haft rumle mave? Ja. Ja. Altså, hvor jeg faktisk var bange for, at man næsten kunne høre det. Ja, i mikrofonen. Ja. Jamen, det det. Og så har vi altid lige taget Sunset på vej hjem. Ja, det er godt. Det er sådan en tradition nu. Ja. Sunsetten? Ja. Den er... Ja. Den er jeg synes ikke, den er god derude. Jamen, jeg kan faktisk ikke lide Sunset mere, fordi de har ikke de der Snackwatch. Ej, ja til fem... Var det fem eller femten? Det gik fra... Altså, det var først var det femten, så lige pludselig... Inflationen. Ja, 9. okay. Det var før inflationen, så det kan de sgu ikke... Nå, det kan de ikke engang sådan. Og nu har de, de så sådan. Lavet sådan et rebranding hvor de så ikke har det længere. Men det kan faktisk godt huske Snackwich. Ja, det var så lækkert, ja, det var det, var var det eneste en jeg også spiste den dag. Jo, og så sådan noget og så en dejlig salat. Ja, noget salat, men også sådan et eller andet øh, sådan noget olie, noget bollen havde på. <laughs> så så havde jeg blev helt sulten. Og god og god dressing <laughs> okay. følger også, der var. I. Det, var det er lidt ligesom, når man går sådan en frikadellebold i kantinen på sin folkeskole eller sådan noget, bare uden frikadelle. Mm. Men lidt samme tilbud. Ja. Yeah. Yeah. den koster yeah. syv kroner i Ja, yeah, og man ved godt at det jo selvfølgelig er sådan virkelig lækkert mad, men det er lækkert mad til pengene. Ja, amen, altså, jeg synes faktisk, at den er lækkert. Men sådan jeg synes faktisk snakkes. også, at den er god. Det kunne de måske godt overveje at få tilbage. Men du vil hellere have Ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke sidde herovre og have <laughs> så jeg skal bare Man spise godt, alt. Man ved godt, at det ikke er særlig lækkert <laughs> noget. <laughs> ja. oh, Nå, vi er i hvert fald rigtig glade for, at du, er, at du har haft lyst til at være med i dag. Yes, mm -hmm. Og vores hvad hedder det, podcast handler jo om mm. venskaber. Og vi har lidt sådan nogle standardspørgsmål, vi spørger de fleste gæster om, når de kommer. Og det første, det er det her med, hvad er, hvis vi bare lige skal springe ud i det, mm. øhm, hvad synes du, en god ven er for dig? Øhm, en, der er, er god til at tage telefonen. Mm. Det er ikke mig så. Nej, det har ja, jeg fundet nej, nej. Ud af. Ej, da er det ikke. <laughs> fordi øh, jeg spurgte om dit telefonnummer, fordi mig og David øh, vi ville øh, ringe. <laughs> og, og, og synge fædselsdagsang, så var det sådan, nej, jeg har ikke telefon, til. Og så sendte jeg en mail. <laughs> ja, det er rigtigt. Når jeg, så sendte så en du en mail. mail. Og det er en mail, det fucking sjovt. Det var virkelig sødt, faktisk. Det var fordi, faktisk. der tidligere var en, der havde sendt en mail. Ja, og, og så, havde... så, så... tænker vi jeg, ved Altså, ikke om en men et eller andet eller Så tænkte jeg, så får du den jo bare der. Ja, det er rigtigt. Nej, ja. jeg kan virkelig... Jeg tager, jeg tager den så, fordi jeg ved, hvis folk ringer til mig, dem, der i forvejen har mit mm -hmm. telefonnummer. Øh, de få, der har fået det i tidens løb. Øh, er, ja. Hvis de så ringer mig op, medmindre det er Lasse eller min vand, mm. fordi de kan finde på at ringe i tid og utid. Men hvis en af mine venner for eksempel ringer, ja. eller sådan noget, så tager jeg den, fordi så er jeg sådan... Det her må være emergency, fordi ellers så ved jeg, at de aldrig kunne finde på at ringe. Ja. Det er det aldrig med mig. Nej, du skal bare hygge snakke. Du kan ja. jo bare ikke nogen. Jamen for eksempel, så har jeg lige været øh, ude for noget Øh, teori Og øh, jeg havde lige, øh, lige købt øh, nye cykellygter. Og så øh, var jeg kommet hjem, og så havde jeg taget dem på min cykel. Så går jeg op, og så skal jeg til øh, koncert. Øh, så kommer jeg ned som cykel. Jeg har ikke engang cyklet, altså to meter på den. Så er bliver blevet øh, Lygterne eller cyklen? Ja. Nej, nej, cykel Lygterne. Og det er jo den værste varme. ting. Og, og, og skulle ud og købe. Altså, det får man ikke gjort, vel? Nej. Så jeg har ligesom trukket den sådan to uger, hvor jeg bare har sat så hver gang, jeg har cyklet i mørk, for jeg gider ikke have en bøde. Øh, og så, øh, så købte jeg så dem der, og så øh, var jeg jo rigtig træt af det. Og så skulle jeg ringe og brokke mig til nogen. Og så alle fik lige et lille opkald. Det Omkring der er din cykellygter? Ja. elsker. Det der, det kender jeg godt, med at når der er sket noget dårligt, så vil man gerne have, at der er så mange af ens venner, der ved det som overhovedet muligt, fordi man vil gerne have noget medfølelse på en eller anden måde ja Altså noget opbakning. Ja. Jeg kan blive helt stresset over det, når der sker noget, enten noget godt eller dårligt for, for mig, at jeg skulle skal informere, altså ind, informere folk hurtigt om det. Ja, og Ja. Så de ved, okay, det har Rosa ligesom oplevet. Ja. Altså, det er en cykelløg, cykelløg, den cykellygterne ikke. væk. <laughs> Nå, men, du du bor, tror ikke, der, der er nogen ikke? derude, der kunne gå rundt? Hvad I forstår ah, ikke, hvor ro. irriterende det er? Jeg bor jo inde i en aflåsgård, så det er nogen, jeg ligesom Ej, har gået forbi. Så, det eller din, forbi. så er det din naboer. Ja. Måske. <laughs> altså, ja, eller nogen andre, der bor i gården. Der kan jo alligevel bo nogle hundrede stykker, ikke? Altså, i en gård. Ej, fordi at her er det... Øh, og Det var lørdag, skal det siges. Ja. Så der har ikke været nogen på arbejde. Og der er meget, mange sådan, øh, kontorer øh, i min gård. Så det kan også være nogen, der har været på besøg hos nogle i kontoren? Ja. Og været fuld sikkert. Nej, nej, ikke på, ikke på ja, det på ja, ja. det er 100 procent ja, nogen, der bor der. Og der er måske i min gård... 20... Vil du hvad, hvis jeg dig så Nej, skulle banket på, taget tur, vi banket på, det. gør det? Jamen, jeg har overvejet det. Lige da det skete, så tænkte jeg, hvad fanden gør jeg ved det her, fordi der skal ske et eller andet. Og så... Øh, Lavede du en sædl? Jamen, det overvejede nemlig, om jeg skulle lave sådan en sædl, fordi de kostede 5 50 kroner, så det er ikke fordi, at det, det har haft økonomiske konsekvenser. Øh, men så tænkte jeg sådan, kan jeg skrive, fuck dig, der har taget min så Du ved, så du hvem du er. Altså med blogbogs, der var udrøbstegn, mange udrøbstegn. <laughs> altså bare hænge den over alt, så jeg ved, de ser den. Men, men så cyklede jeg i Føtex, og så købte jeg nogle nye. Det synes jeg var en god løsning. ja og ellers yeah. skulle du have startet en form for fond i gården. Ja. Og måske sådan skrevet dit telefonnummer og sagt, man kunne mobile pay, hvis man ligesom ville bidrage til stemningen stemning sådan, i, i foreningen. Jeg, jeg havde, så ville jeg nærmest hellere sådan købe cykellygter og så lave sådan en kurv. Ja, du tager bare, mm. men du tager altså ikke for min cykel. Nu har jeg begyndt at tage dem i tag. Jeg har dem med heroppe. Men, men, det, men det skal du altså også gøre? Ja fordi altså, en gang så lærer man det, men jeg har også mistet mange cykellygter. Og det, det er jo det der med, at man kan ikke lade noget sidde fremme, for, for en følsom sjæl, der går forbi og bliver fristet, så ryger det ikke selv gad no. at cykle ja. hen efter cykellygter. Ja. Eller måske allerede havde nogen, fordi det var nogen person, der havde stjålet for en anden cykel, ja. men så bare sådan har gjort det til en business, bare gå og, og, og tage fra andre. Ikke? Altså sådan nogle mennesker findes jo. Jamen, og jeg synes, det er så skidt. Jamen, det er det også. Også fordi, at øh, en ting øh, var, hvis det var min cykel eller sådan. Men det der, det er en træls ting. Ja, ja, fordi det er noget, man ikke går ud og køber. Nu skal altså, jeg ja, lige have en det sådan... på det rene her, I to. Altså, I vil hellere have stjålet jeres cykel, end jeres cykelløgter, ja, eller hvad? så synes jeg, så... vil du godt, så det hele, Ej. i stedet for at tage det, der er mest træls. Fordi, øh, ja, yeah. altså sådan ud og skulle finde nye cykelløgter, altså, Ej, det, tr... det skriver man jo ikke lige på sin interview, og så gør man det på dagen, vel? Nej, men altså, jeg har i snart tre måneder skulle have en ny cykel, det har jeg heller ikke fået gjort. Så du har ikke nogen? Nej. jeg havde jo fire cykler det kan jeg også fortælle om, det her. Jeg havde jo fire cykler, inden jeg flyttede til Hamburg. Og så øh, og det kommer også lidt ind på venskab, det her Nikolas Kejser fra The Voice Morgen Show, øh, som bor i min lejlighed, fordi han har så en eneste opgave, og det er at holde øje med, hvornår der bliver sat det der tape på cyklerne nede i cykelkælderen, hvor det ligesom indikerer, at nu rytter vi op, og hvis ikke ja, ja. du fjerner det, så smider vi din cykler et eller andet sted hen, ikke? Ja, væk. Og jeg har sagt, ja, eller på politiauktion, eller hvad ved jeg. Gør de det? Kan man ja. købe noget? Okay. Jamen det tror ja, jeg. Det de, smider min fri, de skrotter så dem jo ja. ikke bare. Det er sådan et eller andet. Altså. Så, så tjener staten penge på cykel ja. Lige ned i politiets kaffekasse. Ja, selvfølgelig. Ja. Men i hvert fald, så har jeg øh, sagt til Nikolas udtrykkeligt, øh, husk at holde øje, der kommer en sædl op i gangen, øh, eller altså i opgangen, og han er sådan, at, ja, helt sikkert, det skal jeg nok, og ringede også en gang imellem, når vi talte og, og spurgte, har du tjekket, og sådan noget. <laughs> Det har han. Og så en dag, så ringer han helt forvirret og sådan, hej Ida, øh, er det her ikke din cykel på FaceTime ude foran vores opgang? Og så er sådan, jo, det er min guldcykel, som er et gammelt skrov, men et mine, og jeg er glad for den, og hvorfor står den op foran kiosken? Og så sådan, sådan, det ved jeg fandme heller ikke, mand. Det er da helt vildt mærkeligt, men jeg tager den lige ned igen, og så er jeg sådan, ja, det må du godt, så kommer han ned sådan sådan, ho, alle cyklerne er væk. Og så er sådan, alle cyklerne er væk, hvad snakker du om? Nå, ja, der er en sædel her, hvor der står, at de har ryddet op i cykelkælderen, og alle cyklerne, alle cyklerne med tapebord er jeg blevet stjålt. Det... Men er det så ikke bare ikke? Nicholas, der skal finde en cykel? Jo, altså det kunne man jo godt argumentere for, men på den anden side, så kan jo man jo fire. også sige, at det, det, altså, det er en, Ja, altså, så hvis jeg bare skaber mig en, så vil nok godt okay. bare give mig den der guldcykel, som er tilbage, som ikke har nogen dæk på, og som mangler en kæde og sådan noget. Ja. Jeg kan nok ikke cykel på den, jo. Men jeg Ej. synes også, at København gør noget ved en altså omkring cykler. Inden jeg flyttede hårdt, der har jeg aldrig nogensinde st har du stjålet en cykelmiljø? Ja. Og ved du, hvor, hvorfor jeg har det? Det er fordi, at cykelmiljøet herovre, det er simpelthen bare at... Øh, Undskyld, hvornår best... har du stjålet en du. Har du fortalt mig det? Øh, nej. Skammer du dig over Hvad du? Men nu vil jeg gerne nu vil jeg gerne fortælle noget. Ja. Inden wow. at de to i så øjne. Er så også dig, der har taget Rosalus cykel? -lykker? Nej, det er ikke. Ja, det, det ikke. Da jeg, da jeg var praktikant ude på, på dervøjs <tils> tilbage I til, skal ikke røde Det Begynder bare at lyse ned fra min lommering. <skræd> der, der mødte jeg op en morgen ude på Herlu og der var min helt nye cykel fra vardag blev stjålet. Og øh, jeg tænker, fint nok, så det vi går med, der tager min cykel, så må jeg også bare finde en ny cykel. Der var så ikke nogen ordentlige cykler, jeg kunne stjæle der, så jeg endte jeg med at stjæle en, en børnecykel hen ved McDonald's. Bare? Så ja, jeg har stjålet en lille børnecykel, der var lidt punkteret. Det er da måske endnu værre. Og den brugte... ja, det er du synd. skal da den... ikke stjæle fra et barn. Og den brugte jeg måske i syv dage. Og så, øh... I syv dage kørte du rundt på sådan en børnecykel? Altså på sådan et barn, en barn sådan børne, altså. ja. Nej, nej, altså sådan, jeg tror måske, det var noget, en 10-årig kunne køre på. Det yder fuck med ondt. Jamen. Helt ærligt. Men den var jo i stykker. Eller måske stykker. den er en McDonald's-medarbejders den... cykel, du har styrt. Nej, men, nam, og så kan, nam, ja, nej, det ved Eller jeg. Eller en, der var ind på McDonald's, bare ja. lige for at få en cheeseburger. Nej, for det var, det var jo, nu vil jeg gerne lige stået fast. Det var morgen morgenen. Eller en og var, en suttiflaske. Den her cykel blev, i to år om morgenen klokken lidt i seks, og cyklen var altså ødelagt. Altså, den kunne knap nok cykle. Det og så jeg, altså, jeg er blevet straffet igen, jeg har fået stjålet to cykle efterfølgende. Så altså, jeg så synes, at to nye eller hvad? Nej, jeg ikke der er så tre et, så altså det gør det at I skal ikke altså, jeg siger bare, synes bare at cykelmiljøet i København det gør noget ved Men Det hjælper ikke, at man bidrager til det med også. Men altså, jeg jo heller ikke have en helt ny cykel herover, det er jo totalt dumt. Ja, det vil jeg også se. men jeg købte en gul Bugatti på på DBA på et tidspunkt, ja? sådan en brugcykel. den var måske i syv dage, og så stod der øh, hedder, to dæk ud på Hvalsstation igen, <laughs> og det var det. Men må også lige sige noget. Det er jo ikke København, i København. Det er jo ja, i Herlev. Så er Stor København. Ja, det er herligt. Herlev. det er da ikke Stor København, er det det? Det følger jeg heller ikke. Det ved jeg ikke. Det er herligt. Ja, men altså... Det er næsten en endstation station, Esthåret. Jeg tog jo også en cykel <laughs> ud for Herlev igen, kan man så sige. Vil du være fint? Nå, men hvis vi lige skal væk fra, at du har en cykeltiv, eller en tyv generelt åbenbart, så, så handler det jo om, hvad en god ven er for dig. Ja. Og nu siger du, det er en, der tager telefonen. Ja. Mm. Hvad mere? Øhm, så, ja, altså, så tror jeg også, at det er ligesom en, der er øh, lojal. Og en, som har en eller anden form for vision om, hvad de gerne vil opnå. Mm. For at det ikke bare bliver sådan noget... Ja, øh, yeah. sådan noget... En sådan lidt ligegyldig relation. Eller sådan, jeg vil gerne have, at, at dem jeg er omkring er øhm, at de sådan går op i et eller andet. For at det også er også nemmere for mig at gå op i sådan det, som jeg laver, så vi sådan hver gang, vi ser hinanden, kan sådan snakke om, hvad der er godt, og hvad der er skidt, og sådan, hvordan vi vil sådan blive bedre til det ene eller det andet, og hvordan vi sådan vil opnå de mål, vi har hver især. Mm. Og så man også sådan kan holde hinanden op på ting, sådan, om har du fået gjort det der, og sådan, som du rigtig gerne vil have gjort. Og... Er du god til at gøre det med dine venner? Ja. At, øh, er, det, er, det, er det så nogle gange svært, ved så, at det går bedre for ven, end det gør for dig selv? Det, det synes jeg faktisk ikke, det er. Fordi jeg tror også, at en af de ting, som kan man sige, gør, at man er gode venner, er jo også fordi, at man jeg er glad, når der sker noget godt for hinanden, hver mm. især. Selvfølgelig så er det øhm, måske sådan sværere at rumme, hvis at ens øh, ven eller veninde er inden for det samme fag. Øhm, men jeg synes ikke ligefrem, sådan at, at, jeg, at jeg hellere selv vil have oplevet det. Jeg tror at man skal sådan generelt, du ved, lade være med at sammenligne sig selv og hvad der sker for en selv med hvad der sker for andre, fordi så kan det være, at ved ikke, de har haft 10 dårlige første år i deres liv, som man lige sådan glemmer og at de så er inviteret til det ene eller det andet som man ikke lige selv har fået en invitation til mm. og som måske heller ikke var så fedt som det så ud mm. story. det tror jeg er meget rigtigt Hvordan er du så selv som ven? Du er også god til... Altså, du kan godt lide det her med at holde dine venner op på ting, og ja. tale med dem, og, og, og støtte dem i, i deres drømme og visioner i hvert fald. Ja, altså, jeg er bare... Jeg synes, at det er rigtig fedt, hvis der... Altså, jeg er den ven, som man skal komme til, hvis man har et eller andet dilemma. Fordi jeg er rigtig god til at komme med sådan løsninger, og finde på øh, forskellige sådan måder at, at løse øh, ting på. Mm. Det er godt. Ja. Er du også en lojal ven selv? Meget, Ja. Hvordan er du det? Altså, jeg har altid været sådan, og det var også en af de ting, som jeg måske havde svært ved, at jeg var mindre, fordi at det var sådan. <coughs> det var ikke. Det var. Det var svært at have venner, som øh, som måske var lige så lojale, som man selv var. Fordi altså, da jeg gik i skole, så var det meget sådan at det øh, giver jeg dem lige nogle andre navn. Pernille og Anne og sofie. Sophie hun var rimelig led sådan og al for øh, eller sådan bidrønningen. Og øh, så når Anne ikke var i skole, så så snakkede hun mega dårligt om hende. Øh, og når hun så var der, så var det bare best friends forever. Og sådan noget har jeg haft meget svært ved at øhm, passe ind i. Eller sådan. Og jeg føler, at det var ikke sådan før, jeg rigtig sådan blev måske 15, 16, 17. Og især da jeg kom til København, at jeg fandt nogen, hvor at <coughs> jeg følte, at vi var sådan, vise noget og havde de samme værdier på en eller anden måde. Jeg tror også, at jeg går rigtig meget op i værdier, og moral, og etik, og sådan... Og at man gør det rigtigt, selvom at det måske ikke er, er... særlig fedt, altså at gøre i sekundet. Mm. Eller i momentet, eller i perioden. Havde du svært ved at, at have relationer som barn, så? Ja. Jeg havde meget svært ved det, men også fordi jeg følte, at der var sådan pres på, at man skulle have, have venner, eller sådan... Og jeg kunne mm. egentlig godt lide sådan... Og være, øh, være for mig selv, men samtidig så føler jeg sådan, at det var utrolig underligt. Altså hvis man sad alene, for eksempel hen i skolen. Øh, og så tror jeg også, at jeg var dårlig til at... Øh, du ved ikke, interessere mig for noget, som jeg ikke interesserede mig for. Øh, også derfor, at jeg ligesom har venner i dag, som, som har en eller anden form for ambition. Øh, Øh, og så er det egentlig ligegyldigt, hvad det er, altså. Men at de ligesom kæmper imod noget og har, har nogle mål, fordi at det kan man godt sætte sig ind i, især du ved, når man er musiker, at man, mm. at man godt vil opnå noget. Øhm. Og dengang jeg boede i uh, Umbrug, så var det så, så var det... Det var som om, at jeg var sådan lidt anderledes oppe i hovedet, hvilket jeg også har fundet ud af, at jeg ligesom er. Mm. <laughs> ja... Og så er det bare fedt, fordi at i København er der et meget større udvalg, så du kan ligesom gå og plukke lidt mm. Og finde ud af, hvem du ligesom matcher med. Også fordi, mm. at man ligesom møder en masse nye mennesker. Men følte du dig sådan... Altså, så du følte dig forkert i at have svært ved at have relationer til andre, men måske også bare sådan lidt anderledes. Ja. Men også, jeg synes, at det var meget drænende at skulle være social, så... Faktisk, når jeg havde været i skole... Øh, sådan, de første, jeg ikke, indtil jeg gik i femte klasse, så pickede jeg jo ikke rigtig. Men efter, derefter så pickede jeg rigtig meget, fordi jeg kunne slet ikke sådan, puh, altså, holde ud at være i skole, fordi jeg hele tiden skulle være omkring andre mennesker. Mm. Øh, og så nogen, jeg ikke engang gad at være sammen med, men altså, det var bare noget, man skulle jo. Altså. Og, øh, men så før det, så, så var jeg meget træt, altså efter jeg havde været i skole. Og sådan, altså fuldstændig flad. Og min mor var sådan, skal vi ikke ud og lave en lejretale? Og, og der var også mange, jeg rigtig godt kunne lide. Og sådan, men, men, men det var bare det var for meget. Altså, for mig at sådan, og, og, og kapere. Du blev sådan helt drænet af at være omringet af andre. Ja, og jeg føler ligesom, jeg var omringet af mennesker nok i forvejen. Mm. Og øhm, den person, jeg tror, jeg har brugt allermest tid sammen med, det er nok min mormor. Altså, og vi hyggede os sgu altid, og sådan, vi var også enige om, sådan, hvad vi skulle lave, sådan, det var at spille kort, eller lave mad, eller snak og hun og kan bare snakke også. <laughs> Så øh, ja, jeg tror, jeg har bare altid stillet mig selv nogle, nogle store spørgsmål om, sådan, også hvorfor er det sådan, og hvorfor er der krig, og altså nogle virkelig store spørgsmål. Ja. Så jeg tror, jeg var meget tidlig voksen, samtidig med, at der så var nogle ting, der ligesom haltede for eksempel sådan i sociale sammenhæng. Ja. Har du fundet ud af, nu Nu sagde du, at du efterfølgende fandt ud af, at du også var anderledes oven i hovedet? Ja, Agtig. altså da jeg var øh, ja, 15-16 år gammel, så begyndte jeg at ryge øh, lidt øh, hash. Golsebak. <laughs> øh, hvad siger du? Lidt fjolsebak. Ja, simpelthen. Og... Øh, det var jo noget de fleste gjorde, når de var øh, sammen med andre. Og det gjorde jeg også. Men jeg kunne allerbedst aller lige og ligge i min minkøj øh, øh, hjemme øh, på adressen, og så, øh, så bare sådan slappe af. Og det, jeg fandt jo ud af, at sådan det var meget fedt, fordi jeg kunne ligesom dulme øh, alle de indtryk, jeg har fået i løbet af dagen. Og det er ikke fordi, at det er noget, jeg vil anbefale, fordi at det har mange. Øh, medfølger, som, som ikke er særlig nice. Fordi det jo også på en eller anden måde gjorde mig endnu mere træt. Men mm. det, det puttede ligesom sådan filter på. Øhm, og jeg øh, holdt så sådan en pause på et år, og så begyndte jeg lidt at ryge igen. Og så har det jo sådan været en tilbagevendende ting for mig, lige siden at jeg var, ja, så var sådan noget 15. Og øhm, så da jeg var 19 år gammel så i corona... I af corona, så møder jeg en, der hedder Patrick, øh, da jeg var i Los Angeles. Det var så lige før corona. Og så FaceTimeer vi, fordi jeg tænker, hvad fanden skal jeg få min tid til at gå med? Og så øh, ville han lære mig at producere øh, på FaceTime. Og så hans kæreste, hun kom så ind, eller derværende kæreste, og var sådan, hey, og sådan, jeg tager billeder, og hvis du gerne vil have taget nogle billeder på et lidspunkt, så lad os øh, gøre det. Og så var jeg sådan, ja, okay, fedt. <laughs> øh, det kunne det godt være. <laughs> og så, øh, så mødtes vi, og sådan, så havde vi bare sådan en instant connection. Og så var jeg sådan, okay, det er sindssygt mærkeligt, fordi det har jeg aldrig prøvet før. Altså ikke på den her måde, du ved. Øhm, fordi jeg, jeg har mødt mennesker, som jeg ligesom har fælles interesser med, og... Som, som Hvor der gav mening, at vi ligesom, havde noget at snakke om. Men her, det var bare på en anden måde. Og så var jeg sådan... Det er sgu lidt mærkeligt. Hun havde det også på samme måde. Og så, du ved, lærte jeg hende bare bedre og bedre at kende. Og så fandt jeg ud af, at det var... Fordi vi mindede meget om hinanden. Sådan, på en eller anden måde. Den måde, vi tænkte på. Og de snakke, vi havde, var, var utrolig sådan, velovervejet. Og hun talte også sådan, nærmest som dronning nogle gange. Eller sådan meget... Øhm, det er ikke, fordi jeg gør det. Jeg siger fucking hele tiden. Men alligevel, så har jeg et rimelig godt ordforrådet. Og øhm, ja, så, så... Da vi så blev rigtig gode venner, så øhm, så lå hun jo også mærke til, at jeg røg rimelig meget sådan øh, weed. Og så var hun sådan, hvorfor tror du, du gør det? Og så var jeg sådan, mm, jamen det er fordi, at der er alt for meget sådan, du ved, op i mit hoved, og øh, det er nemmere sådan, du ved at være til, når jeg sådan har det der, som jeg lige kan slå dagen af med, hvor jeg sådan, så jeg kan falde i søvn, for ellers så ligger jeg mega træt, men kan ikke sove, og du ved, får det nærmest sådan fysisk dårligt nogle gange, når jeg har været alt for social. Og på det tidspunkt havde jeg også sindssygt mange aftaler på en dag. Det var mm. så sådan lidt senere i, øh, i den der corona-periode, mm. hvor man godt måtte tænke igen. Øhm, og så var hun sådan, du ved, det kan være, du skal tage til lægen så. Altså. Og så, så var jeg sådan, ja... Jeg tror, du kan, hun kan hjælpe med det der. <laughs> og så siger hun, ja, jeg kan godt tage med. Og så tog hun så med. Og så var hun sådan, min læge der, jeg, jeg tror, at vi skal sende det videre til en psykiater. Så var jeg sådan, nå, er det? Er det så skidt? <laughs> altså, fordi man har sådan et sådan lidt en vrangforstilling af, hvad det i virkeligheden er. Mm. Og så kom jeg ind til den der psykiater, og så var hun sådan, så skulle jeg svare på nogle spørgsmål. Og sådan noget. Jeg havde ikke rigtig sådan, lige fået med, hvad, altså hvad det var, jeg egentlig sådan skulle udredes for. Jeg var sådan også lidt, lidt bange for det, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad, hvordan det skulle foregå, og hvor det var. Og så kom jeg derhen, og så, var, så stillede, jeg, stillede hun mig nogle spørgsmål, og sådan, så var hun sådan: Rosa. Jeg tror altså, at du har jeg og jeg er faktisk ikke rigtig i tvivl, men nu er vi da lige videre i systemet. Og så, så var jeg, sådan, jeg bare at helt vildt meget, fordi at, øh, Anine, som er en af mine som jeg har talt om, hun havde, hun var blevet diagnostiseret lidt sent. Hendes mor havde det eller har det også. Og øh, så, så var jeg så igennem det der udrydningsforløb, som bare var fuldstændig vanvittigt. Det blev sådan aflyst og rykket, og øh, det var virkelig en nedrende oplevelse. Øh, men ja, så fandt jeg ligesom øh, okay. ud af det. Men det der, det, der er vildt ved hele den sådan en oplevelse, det var ligesom, at... Øh, okay, jeg har lige et par pointer. Jeg hiver lige først i, fat i den ene. Og øh, det tog fucking lang tid. Det tog sådan noget syv måneder eller sådan noget, før, fra start til slut. Og så efterfølgende, det eneste, som man bliver tilbudt, det er sådan fire øh, samtaler af 45 minutters varighed med en psykologstuderende. Det er ikke meget, hvad? Nej, og så får du heller ikke særlig meget ud af det. Altså, det er jo sådan, okay, men du ved, det er bare en underlig proces, du ved. Du går til lægen, så bliver du sendt videre til en psykiater, som så sender dig videre til en udredning, mm. øh, som også er sådan rimelig vanvittig øh, øh, for en at opleve, fordi at man sådan bliver renset på en eller anden måde, og sådan alt, med man har oplevet, jamen sådan, du ved, hvordan var du i skolen? Og det var tusind spørgsmål. Altså, det er mm. så mange spørgsmål, hvor du også skal sådan tænke dig om, og sådan også svare sig, altså ærligt som overhovedet muligt. Øh, og det er en eller anden person, du slet ikke kender. Og, sådan, men, ja. og så får du de der fire evalueringssamtaler. Og hvad Fordi, man man hvad hvad har jo stadigvæk de samme problemer, selvom man har fået noget ud af, hvad ja. der sådan, er skyld. Øh, men hvad, eller, hvad, hvad skal man så bruge evalueringssamtalerne til? Der kan man så spørge øh, om nogle spørgsmål. Så hvis det er nu er dig, der øh, er den psykologske, og han var meget sød, men altså... Ja. Så, øh, så sådan, øh, jamen, øh, jeg kunne godt øh, tænke mig at, at, at lære noget mere om struktur. Fordi det ved jeg, at jeg har brug for. Det har jeg altid haft brug for lige siden, at jeg var lille. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af at skabe det, fordi også er det HD. Så det er sådan, at min hjerne hele tiden, øh, eller Rosa, sådan kæmper imod Rosa. Mm. Øhm, og jeg kan også rigtig godt lide at fikse ting. Altså få ting gjort, som... men, men jeg kan ikke finde ud af det, når jeg ikke synes, det er spændende. Mm. Så for eksempel skat. Det, det er mega svært for mig. Mm. Fordi jeg simpelthen ikke kan sætte mig ned og lære det. Eller har jeg en revisor? Ja. Det godt? godt. det har det. jeg også. Yeah. <laughs> <laughs> Men sådan... Øh, det var meget underligt, fordi han kan jo ikke lære mig struktur på 15 minutter. Mm. Og så næste gang, så snakker vi så om sådan relationer og sådan... Og der er jeg også sådan lidt atypisk i forhold til, at jeg ikke er sådan en, der er sammen med mine venner hver uge, og sådan, der kan gå flere måneder før, at jeg ser dem. Men de ved ligesom, altså så snakker vi i telefon sammen, og jeg har også venner øh, fra øh, um Åben som bor i Aarhus, og sådan lidt spredt ud over øh, Danmark i dag. Øh, og sådan, vi er stadig venner. Men vi er bare venner, der ikke har set hinanden i måske et år. Mm. Altså, og det synes jeg ikke er mærkeligt, men det tænker jeg, at, der, altså, at det måske er mærkeligt for nogle andre at høre. Det tror jeg 100 procent, ja. at det er. Der er mange mennesker, der i virkeligheden sådan, hænger deres venskab op på, hvor, hvor, hvor nær venner man er ja. i forhold til, hvor tit man ser hinanden. Ja. Og hvor meget man hænger ud, eller i det hele taget, sådan, hvor mange venner man har i forhold til, hvor ofte man har aftaler mm -hmm. i bogen og sådan noget. Det synes jeg også, det er noget, man lærer efterhånden, jo ældre man bliver, fordi du har bare ikke den samme øh, form for fritid, ja. som man muligvis skulle have haft, da du, altså, eller da man var yngre. Det synes jeg i hvert fald, hvis jeg kigger øh, ind mod mit eget liv, at der går bare længere og længere tid, mm. hvor man ikke ser hinanden, men det er ikke i med, at man bliver dårligere venner. Altså sådan, du, du har jo ikke det, det samme fundament, mm. som altså ligesom har været. Men jeg gæder godt at vide, hvad så efter de her fire evalueringssamtaler, hvad, altså hvad så nu? Er det bare sådan... Jamen, så du bare good en, job. Øh... videre ja. ja. Det er jo det, der er underligt, fordi der burde jo så være et eller andet... Øh, I stedet for de der fire evalueringssamtaler, altså det får man... Det har jeg i hvert fald personligt ikke fået særlig meget ud af. Øh, men jeg har jo så fundet ud af, hvad det er, hvor det måske var svær for mig, eller svært for mig før, at, at sådan vide, okay, det er de her øh, otte ting, som der er, er det, jeg har allersværeste ved. Mm. Øh, så dem kan jeg jo så gå ind og arbejde med. Men jeg har jo stadigvæk de samme hvad kan man sige, sådan begrænsninger øh, mm. i forhold til øh, struktur og sociale sammenhæng og sådan bare generelt de samme, ja. Udfordringer. Men, hvordan reagerede dine venner så, da de så ligesom også, altså hvis du har sagt det til dem? Ja, altså øh, en lille side note er jeg også blevet, øh, hvad hedder det, tilbudt medicin for det der det hurtigt. Mm. Og det prøvede jeg også, og det var noget, det er noget. Det øh, i hvert fald, øh, ja, det fik jeg sgu ikke særlig godt altså godt ikke. Jeg så nakker og æd, og så var jeg sådan, er jeg mor der? Fordi jeg godt kan lide at se nakker og æd, ved. Og så var jeg sådan, okay, jeg tror, vi skal ringe til, til ham der, der har udskrevet de der piller. Fordi, mm. ej, det er jeg godt nok ikke. <laughs> altså, øhm... Men mine venner, altså, jeg synes, at der var lidt forskellige sådan øh... reaktioner på det. Men også fordi, at jeg tror stadigvæk, at mange sådan tror, at, at HD er sådan, at man skal løbe rundt, og at være vild og sådan snakke højt og altid sådan du ved tikke om at være i centrum og sådan noget, mm. hvor at at det jo er ens hjerne, der bare løber fucking hurtigt og sådan hvis hvis man også lægger mærke til nogle gange hvordan jeg jeg sådan taler så er det svært for mig at holde fokus på én ting fordi så får jeg en anden ting og øh, du ved, jeg bliver helt stresset af bare sådan at tale nogle gange mm. øhm, men øh, Anine, som ligesom var med i hele det der, hun var sådan, ja, det vidste jeg godt. Og så har jeg også været, så er der nogle af mine andre venner, som jeg har lavet musik med, som var sådan, nej, det har du ikke. Hvorfor sagde de det? Det tror jeg igen, er fordi man ikke rigtig ved, hvad det er. Så det er jo den der overbevisning, man har om, hvad noget er, og hvad noget ikke er, og hvad jeg er, og hvad jeg ikke er. Men hvordan føles det at komme og fortælle noget til nogen, der så siger, det har du ikke? Mm, det føles det. Jeg tror, jeg blev sådan ramt sådan lidt af ambivalensen. Jamen, du ved, jeg, blev bare... det kan, jeg tænker i hvert fald, at det godt kan føles, fordi at psykisk sygdomme og altså, diagnoser og den slags i forvejen ofte er forbundet med øh, tabu, og øh, ikke særlig meget information og, okay. og, og viden. Og at man så kommer og er åben omkring noget, som man måske endda også selv kan tvivle på. Mm. Fordi man jo kan mm. føle sig som sådan en, der jeg vil have opmærksomhed, eller mm. øh, jeg har fået den her, eller måske er det bare noget, jeg har fundet på oven i mm. mit hoved det hele. At så blive mødt af, af en, ej det har du altså ikke, kan jo, kan jo, hvis det var mig i hvert fald, kun forestille mig vil være, sådan, øh, brænde på bålet i forhold til at være endnu mere sådan, ej, det er bare noget, jeg har fundet på. Mm. Øh, at det hele er pur opspind og noget, mm. jeg har gjort, fordi at jeg vil have opmærksomhed fra hele omverdenen. Eller sådan en, en enormt ubehagelig følelse i forhold til, der er i stedet for bare nogen, der støtter en, og er sådan, nå spændende, hvad betyder det? Mm. Jeg troede, det var det her. Hvordan kommer det til udtryk hos dig? Ja, også fordi jeg er jo nærmest blevet øh, ekspert, altså i hvert fald i, i, i sådan, hvordan det ligesom er hos mig. Eller. Mm. Øhm. Men jeg, altså, jeg snakker faktisk heller ikke særlig meget med lige det vedkommende, eller vedkommende der, fordi jeg synes, det var sådan, det var en ærgerlig måde at reagere på noget, som jeg ligesom har for det første taget til Brøndby Øster øh, 10.000 gange for at øh, finde ud af. Altså og samtidig også taget derhen, hvor jeg så har skrevet det forkert ind i min kalender. Det kan og jeg godt der, Nej, nej, nej. Og sådan brugt fuldstændig sammen, fordi det kunne jeg slet ikke tåle, og sådan, så var jeg kommet en dag før, og så de sådan ændret tiden i e-boks, hvilket også bare sådan, når man arbejder med at udrede folk for, øh, for det første det opmærksomhedsforstyrrelse, og så øh, Asperger, og så autisme generelt, mm. hvor at folk har svært ved, når ting bliver ændret, og sådan strukturer og... Så, så er det måske lidt ærgerligt, ikke lige at ringe og sige, hey, din, din tid er først øh, på næste torsdag. Ja, mm, yeah. Så jeg følte mig meget alene i hele den der proces, selvom at jeg havde venner, fordi der var ikke nogen, der forstod lige, altså, hvordan det var. Og heller ikke mine forældre, sådan, selvom de også var sådan, ja, okay. Øh, det var da... Det. det giver mening lidt nu. Altså, især for min mor, hun havde det sådan... Hun var først sådan... Og altså, fordi hun, hun har det ikke så... Hun har ikke det samme forhold til sådan diagnoser. Øh, det havde, jeg havde jo ikke rigtig noget forhold til diagnoser førhen. Øh, Udover, at min øh, egen fætter, han er sådan meget øh, autist. Ham, der også elsker, mad. Nej. Mm. <laughs> det kunne man godt tro, <laughs> måske. Men øh, det er af øh, ham, der i mit band. Han, han har det ikke. Øh, men... men samtidig så har vi jo været til ekstremt mange øh, bekymringsmøder, sådan i, bare i folkeskolen, fordi jeg blev kaldt for autonom, og øh, det er jo et meget voldsomt ord, altså. ja. okay, at kalde et barn. Ja. Øhm, mm -hmm. og tidspunkt, altså jeg gjorde bare nogle sindssygt mærkelige ting, på et tidspunkt så printede jeg alle billederne, jeg havde ud på min øh, MacBook, og så hængte jeg dem op i klassen. <laughs> og jeg kunne jo ikke rigtig selv svare på, hvorfor jeg gjorde det. Mm. Og jeg synes også, det er ekstremt mærkeligt nu. Hvad var mm. det for nogle billeder? der altså, var, det var det? nogle selfies med nogen fra klassen, og nogle screenshots øh, af alle mulige mærkelige ting. Og, øh, ja. Men det lyder da ikke så autonomt? Nej, nej, men det er jo underligt at gøre i en matematik de er ja. okay. ja, det er Eller rigtigt. i området. <laughs> ja. ja Ja, og så havde min mor så haft den samme øh, matematik. Nej, dansk lærer som mig som hed Gitte. Øh, og så, øh, så kom hun så hen og afleverede dem, inden jeg skulle i skole til min mor. Fordi hun boede sådan skrot over for os, hvor hun sådan gav hun bare til min mor. Så jeg dem på min værre sted. Var. Hvad sagde din mor, mor. til det? Hun har hun var, hun var, hun var, var, været lidt vant til, at jeg var mærkelig, men hun har bare ikke gjort mig mærkelig, du ved. Så hver gang, jeg havde spørgsmål om et eller andet, hvorfor var tingene var sådan mm. sammen sammen, øh, så hun bare svaret så godt, som hun kunne. Er du glad for det? Ja, meget. Mm. Og jeg er faktisk også, for at være ærlig, glad for, at jeg ikke er... Altså selvfølgelig så har det været sådan svært at, at være barn uden rigtig at have øh, sådan noget ståsted. Fordi jeg synes, det var lidt mærkeligt at være til. Øh, så har det været fedt ikke at blive sådan sygelig gjort. Mm. Fordi det er jo ikke sådan ligefrem en sygdom. Det er jo mm. mere sådan, ja, noget, jeg ikke er særlig god til som der så er en diagnose for. Mm. Uh, jeg kan ikke godt vide, fordi sådan, hvornår, hvornår følte du egentlig, så du fik din sådan, første ægte ven? Øhm. Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi jeg har... Altså, det er igen... altså, jeg har jo haft meget svært ved altid sådan at vide, hvad en ven er, og hvornår mm. man er venner, fordi at dem, jeg går i klasse med, er det ikke mine klassekammerater. Eller sådan. Jeg, har meget... jeg har haft meget svært ved sådan en label, så du ved hvad... Ja, en ven, var mm. Men, øhm, Og jeg har også været en del af pigegrupper, hvor jeg, jeg også sådan har tænkt, sådan, vi er venner, men så er, der, så er der bare sådan... Så er der opstået noget splid, fordi der kom en, en ekstra ven ind, som ikke sådan helt kunne rumme, at jeg også var der, og så var jeg sådan froslet lidt ude, og så tænkte jeg sådan, var man så rigtig venner, mm. hvis det er, at det ender på sådan en måde? Ja. Øhm, så men jeg tror, at, at min... Min første rigtige, rigtige ven, som jeg ved, jeg kommer til at være venner med for evigt, det, det tror jeg er Nine. Som var hende, du mødte på FaceTime ja. i sen tid? Fordi det, det er sådan, jeg synes, en ven skal være. Nå. Ja. det er smukt. Det er smukt. Har du brug for et business perspektiv på dit arbejde?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 Øh, med næste del. Jamen, der er gået 41 minutter, så. Jeg kan sgu glemme dig noget, der er blevet op øh, Vi har fået et par lytterspørgsmål, som ja. du skal besvare, hvis altså du har lyst, selvfølgelig. Ja. Og det er jo øh, noget, vi gør, sådan at vi øh, kan lære dig bedre at kende og blive ja. endnu bedre, måske venner, i hvert fald, <laughs> hvis du har lyst. Altså, jeg sådan, <laughs> det er ikke Først, sikkert, at du, du ja. <laughs> Banker til telefonen, smutter igen. Men hvad hedder det? Um, der er kommet nogle stykker ind, og... Øh, denne her, den vil jeg egentlig også gerne kende svaret på. Ja. Sådan her. Hvordan finder du inspiration til din stil? Du ser altid mega sej ud. Og hvordan tør du at gå i de vilde looks, du gør nogle gange? Det var da helt vildt sødt. Mm. <laughs> øhm, jeg, jeg tror, jeg, altså, jeg klæder mig jo meget på til dagen, jeg skal have. Og især, hvis jeg skal lave musik, så, så vil jeg gerne sådan... Så klæder jeg mig på efter det humør, jeg har, så jeg også sådan er mindet om, okay, det er det her humør, jeg sådan skal have i dag. Og så skal det gerne være noget med farver, fordi at det elsker jeg bare at have på, fordi så bliver jeg meget glad. Øhm, og så er det også bare sådan en ting, at når jeg for eksempel kommer op på Universal, så glæder de dig altid til at se, hvad jeg har taget på, og så nogle gange så bliver de det stygt skuffet, fordi så kommer jeg bare sådan Ej. med fedtet hår, og sådan ingen mæg op, sådan sådan hey. og så nogle gange så kommer jeg bare at tale overdressed med, og så har jeg jo købt et par ryg også for eksempel. Men det jeg har jeg nemlig altid... også Jamen, den par er, det, er, det, er det også en par ryg? Du har lige lagt et post op på din Instagram, hvor du har rød hår. Ja. Og det er også en par ryg. Jamen tror du det? Jamen de er så godt for mig nu jo, fordi <laughs> jeg var virkelig også sådan, kæft jeg glæder mig til at se det røde hår, når hun så kommer. Det er jo så først godt for mig nu. Kæmpe skuffelse. helt vildt. <laughs> nu står jeg, som de gør på Universal. Ja. Helt kæmpe b Ja. Ja. Må nej, jeg bare glæde mig til næste gang. Nej, det er bare sjovt. Jeg har altid gået... Øh, jeg har meget af min egen stil. Ja. Men det er også rigtigt nok... Øh, jeg har faktisk også lagt mærke til, at du går i meget sejt tøj, og, øh, og der blev en gang holdt øh, headspace, som du var vært for, øh, mm. Ida, ude på... Øh, var det på refsælgen? Ja tak. Ude på, øh, ude på refen. Der havde jeg for første gang øh, fået denim på i hele mit liv. Og der komplimenterede du mig og sagde, mm -hmm. du ser sådan, ud. Der var virkelig sådan, okay, det, det, var, det her det var skudt et på en eller anden måde. <laughs> det var sådan lidt, og jeg har faktisk haft det på meget siden, og jeg sådan du nu vil jeg se smart ud. Så jeg taget det tøj på, fordi sådan sådan, jeg ved sgu da, der er en, der har og Du har faktisk også Rosa sagt det. Rosa synes i hvert fald, jeg ja, nej, det slet ikke, noget noget ikke på på. At, at, at folk ikke tænkt. tænkt? Jo, jo. Nu, du er smart. Det er du er meget smart, Og du er også god til i hvert fald, at udfordre nogle grænser, og netop at tage en par ryg på. Og, ja. og sådan, altså, det, det lagde jeg jo nyt. ud med i L.A., skal jeg lige sige. Jeg havde sgu nok ikke, hvis jeg havde købt en par ryg herhjemme i Danmark, så havde jeg nok ikke gået med den. Så det var mega fedt. Altså, det er klart en anbefaling, hvis man gerne vil prøve noget nyt, så kan man altid prøve det i udlandet. Fus <laughs> til L.A. Ja. Der, der er de det er skole. faktisk et rigtig godt tip, det der. Ja. Så er der det kan man, nogen, man lige blive sådan øh, komfortabel med <laughs> det, det, før man rejser. Det, det er fandme rigtigt, fordi der synes jeg også, at man er mere villig til at eksperimentere. Fordi så møder man måske ikke lige nogen, man kender. Ja, nej, nej, nej. Altså, det er jo det, der er forfærdeligt, hvis er man føler, at man ikke ser særlig godt ud. Ja. Altså, når jeg skal... Jeg, jeg har jo nogle ikke så gode venner. Men øh, det er simpelthen at gå i så leg. Fordi jeg, så bliver jeg totalt deprimeret, mm. øh, hvis jeg ikke får sollys. Og så ved jeg godt, at det ikke er solen, men, men det er tæt på. Og, øh, og der ligner er simpelthen noget, der er løgn. Jeg sådan står lige op, og så vasker jeg lige hurtigt, altså bare noget vand i hovedet, og så tager jeg min kæmpe Tommy Jeansjakke på, og så øh, nogle klipklaver, og så afsted. er jeg ja. ja. Med en kaffekop, der er åben, altså fordi at jeg har glemt min p kaffekop, som jeg har i Musks Club. Kafker. Jeg føler hele tiden vi er gæster inde, der har de kaffekopper her. Ja, det er fordi du altså. at vinde. Jeg er nemet. Der er lige så ikke en kaffekop. Du rigtigt? er ikke blevet inviteret ind. Jeg kommer nog til Jeg du har, være. der er salim, du har flyt, så lignen du flys ud andet. Det er herfor. Jeg skal også drikke kaffe. Det tager ja, <laughs> sgu ikke. Det tør jeg sgu ikke. Det er bare en løgning. Eller, øh, blæ <laughs> skal jeg mig spise. Jeg ved ikke, hvad fanden der er for nogle ringe. De, ring, de oh, er rigtigt. Okay, der er også en, der har skrevet her. Har den knogle, du har tatoveret på fingeren, en særlig betydning? Ja. Mm. Må, må vi lige se Ja. Mm. Mm. <laughs> jeg ikke, hvorfor... Har du ikke lagt mærke til den før? <laughs> Nej. Ej. Nå, den ser jeg tit, synes jeg. Ja, Men det er øh, faktisk fordi, at øh, jeg øh, har fundet ud af, øh, at jeg har noget, der hedder trigemnusneuralgi, som er en nervesygdom, der er sådan en kvinder plus 40, der får, som er meget sjældent. <laughs> det fandt jeg ud af, fordi det lige pludselig gjorde det fucking ondt I højre side af mit ansigt Så var jeg sådan, okay, hvad sker der? Øhm, og så blev det bare ved med at gøre ondt Med pauser imellem Det føles sådan, som om, at øh, jeg ligger med øh, højre side øh, af mit ansigt Som er den, der gør ondt Ned mod noget grus Og så en sådan kæmpe zoomebryder. der Ligger sådan på øh, venstre side af mit ansigt Og så, ah, jeg op, og op, for så ned op helvede. Ja. Øhm, Og så er det ligesom Fordi jeg er totalt dårlig til at være struktureret så var det for at huske, at jeg skulle tage mine piller. Ah, smart. At du fik lavet en knogle? Ja, fordi jeg tænkte, ellers, så, så, så bliver du syg. Nå, Og, hvad og så det? synes jeg også, den er flot. Den er flot? Ja. Og det er jo altid det bedste argument for at få ja. en tatovering i virkeligheden. Ja, det behøver jo ikke betyde meget mere. Men hvordan sygdom, knogle? Eller sådan, så, så, kan man, ja. så dør du, eller hvad? Ja. Bliver du et skelet? Følge? Nej, nej, nej. nej. Oh. Jamen, det er mig, er sådan, hvad, hvad, hvad har knogle sig med sig. pillerne og sygdomme at gøre? <laughs> Jamen, det er fordi, at jeg ved ikke, at det var bare sådan... Øh. Du... Ja, okay. Så det var, det var lidt Puh, ja. altså, voldsomt i virkeligheden med den. Ja. Det er i hvert fald en god måde at minde sig selv om ting på. Det er det. Her er der et skelet, ja, du kan blive til, hvis ikke du gør det, du skal. Her, og og det betyder uh, create uh, den her. Jeg ved ikke lige, hvad for et tegn det er, men det betyder det i hvert fald. Mm. Og så sommerfuglen, det er et tegn for transformation. Når jeg laver musik, uh, oh. så er det ligesom på, for at påvirke min underbevidsthed, for at skabe transformation. Okay, wow. wow. Det er en historiebog, de her der. Ja. Det er, vi vil næsten også lægge dem op på Instagram, så folk <laughs> ja, også lige kan, det kan se det. Det synes jeg helt klart, vi skal gøre. Okay, det sidste spørgsmål, som vi når at tage med, det er, hvad betyder det her stykke for dig? Og så er der noget tekst på en af dine sange. Jeg er jo rigtig dårlig til engelsk. Ja, så jeg glæder mig utrolig meget. Det bliver fedt. Kom så. I want stop. Ja, okay. I i want you to fuck with my feelings. I want to know, I'm still breathing. Give it all you got. I don't hurt enough. You gotta leave me here bleeding. Wow. Var det ikke meget okay? Jo, det var, ja, det var fint. fint. You gotta leave me here. <laughs> ja, det var to, de skal være sådan over, det er fint. Og så har vi ikke sagt for meget. You gotta leave me lige her. <laughs> ja. men, men vil du også prøve, Lasse? Nej, nej ikke. Hvad er det? Du kan synge måske. Ja. Mm. Nej, jeg nej. har faktisk haft den på hovedet, siden at jeg uh, læste tidligere det er da godt nok. I want to fuck with my... <laughs> I I want to fuck with my feelings. Fi... <laughs> jeg er kommet til at sige, okay, jeg taler ikke med en I want to fuck with my feelings. Er det ikke I want you? I want... Ej, var der meget tekster i want at du bliver hele skolelærer i med dig. Okay. okay. I want to fuck with my feelings. I, I want you. Hvad er det, jeg ikke sagde? I want to. Det er fordi. I want to fuck with my feelings. Det har jeg sagt. I want. I want to fuck with my feelings. I, I want to fuck with my feelings. Men er det bare mig, eller hedder den ikke? I want you to fuck with jo. my feelings. Okay, jeg prøver igen. Men, I hvorfor want... er det, du no, ikke vi... kan sige you? Er det fordi, you er væk? Are you? Ja, der står you. I want <laughs> Men, Det, det står lige her. Men, jeg er nervøs, så vi går gøre med hvad man grinerer. I want to fuck with my feelings. <laughs> jeg, prøver, jeg prøver igen. Yeah. I want you to fuck with my feelings. I want to know, I'm still breathing. Give it all you got. God, godt, god. It don't hurt enough. You gotta leave me here bleeding. Det højde, ja, faktisk. det var også rigtig fint, tak. synes jeg. Mange tak. Hvad betyder det? Øhm, hvad hedder det? Det, det? det betyder, at... Jeg tror, at når man har været i en relation, det kan være en kærlighedsrelation, men også bare sådan en... Ja, det er sgu nok en kærlighedsrelation. Det er i hvert fald, det den betyder for mig, som er sådan rimelig toxic, hvor at man til sidst bliver så forvirret over sine egne følelser, fordi at man ikke rigtig længere har kontrol over dem. Så, så ved man ikke rigtig, hvad der er godt eller skidt for en længere. Så man kan ikke finde... Jeg kan ikke finde... Jeg kunne ikke finde rundt i det. Mm. Og så skriver jeg den der sang om det. Det lyder meget som noget, jeg også har prøvet en gang. Ja. Eller, ja. Ja, jeg har ikke... Øh, det er jeg... også derfor, jeg har hørt den så meget. Ja. Det er specielt det der med, at noget kan betyde noget for dig, og så kan andre lytte til musikken, og så kan det betyde noget andet for dem måske da jeg var det der med alt det betyder den i hvert fald for mig mm. det er jo ret vigtigt egentlig at alle kan tolke deres egne ting ud af tekster tænker jeg det er 100 procent også Unger. derfor jeg synes at det er så fedt at lave musik og jeg tror også derfor at jeg har været så øh, obsessed med musik lige siden at jeg var altså, jeg vidste hvad det var øhm, fordi at at det er sådan subjektivt mm. og hvad, hvad det hvad det handler om og også mm. derfor jeg kan jeg synes, det er øh, fint altså, at svare på det, men jeg vil meget gerne du ved understrege, at det ikke er altså, det, den skal betyde for mm -hmm. andre. Nej, fordi for, altså, da, da jeg hørte den, der var det mere bare sådan, hvis, at en person havde gjort mig ondt. Ja. Altså sådan, altså, altså, at jeg var blevet såret. Så du hørte den i vrede, eller hvad? Ja, jeg hørte den lidt i vrede. Sådan... Så jeg er sådan ked af det, vrede. Ja. Men jeg kunne også godt, jeg har også hørt den, hvis jeg sådan skulle ovenpå igen. Mm. Altså, sådan, den er også sådan, hvis jeg lige skal sådan, okay, nu, nu skal du også lige øh, hanke op i dig selv. Altså, nu skal vi på igen, på den måde. Jeg har hørt meget, inden jeg skulle i byen, når jeg lagt make-up. Sådan. <laughs> ja. <laughs> I want you to make <laughs> Bare sådan her, du lagt lip liner. Ja, ja, det er helt sikkert også min mors yndlings. <laughs> den, er, altså, den er jo også i virkeligheden lidt, altså sådan, man, man kan godt sådan bevæge sig lidt rundt. Ja. I et festligt lag til den også, hvis man ikke tænker for meget over, hvad ja. det ellers er, der bliver sunget. Ja, men det er også det, der er fedt, fordi det kan man jo også bare lukke ude. Mm. Ja. Nu skal vi til det, som du har sagt, at du faktisk er rigtig god til i venskaber. Ja, det glæder mig lidt til. Du sagde, at noget af det, man skal gøre, hvis man er venner med dig, det er at komme til dig, hvis man har et dilemma. Ja. Og øh, <hømmen> vi har øh, fået tilsendt et dilemma, som vi okay. øh, gerne vil have, at du skal hjælpe os med at løse. Fedt. Mm. Ja. Er du klar? Ja. Øh, personen skriver her, Hvordan finder man en kæreste, når man er bange for Tinder, og byen kun fører til engangssnald? Altså, jeg fandt jo øh, David ved at flytte værelse. Så man min kæreste, David? Flytte værelse? Hvordan? Hva, hva, <laughs> Jamen, det er, fordi jeg, jeg boede stad, og så øh, flyttede jeg øh, et andet sted hen. Og så da jeg skulle tilbage og aflevere mine nøgler, der, hvor jeg boede før, så skulle vi lige drikke nogle drinks og sådan noget og sige, ja, det var fandme fedt at bo sammen. Øh, Helt og lykke. Så er David der, fordi han har overtaget værelset. Nå. Og så har jeg så snudt på ham med, så nu bor vi så sammen. Ej, Ej, er så ingen skulle på. Ej, hvad så med ham, der er tilbage? Ja. Jamen, nå, er tilbage. Øh, det passede sgu faktisk øh, godt nok med, at han fik et barn. Nå. Øh, og så... Maja no? nå. Ja. Med vandet i et eller... Ja, det kan man jo egentlig godt. Ja. Okay, no. Og så, så nu bor børnværdes... han sammen med barnet? Ja, over hans øh... kæreste. Ja. Okay, men altså, så, er det jo... så gik alt jo op i en højere Jamen, det er indhold. det. Men det altså er det ikke egentlig en cute kærligheds kærlighedsfortælling. Ja, det er lidt federe end Tinder. Ja. Ja. Ja. Har du haft en Tinder, inden du mødte ja, ja. David? det gik ikke så godt. Jeg fandt Nå. en anden der, men øh, det var sgu ikke noget at skrive hjem om. Den. Også på nej. Tinder? Altså to på Tinder? Øh, nej. Nej, David var jo ikke på Tinder. Nej. Nå, nej. Ej, det, du har simpelthen lige fået historien. Nej, men, en jeg en blandt lige, nej, men det er fordi jeg misforstår noget. Jeg er noget. Jeg tror ja. der var to potenter og så David. Nå, nej. Men altså, er, øh, er rådet så, at man skal simpelthen, øh, et, jeg ved ikke, flytte værelse, og så håbe på... Øh, øh, nej, altså, mennesker. det er jo en mulighed. Men jeg tror mere, at øh, pointen ligesom er, at, at, at det også øh, kan ske ved tilfældighed, og at det ikke behøver at være byen. Mm. Øh, så måske også bare... Hvis, hvis man virkelig gerne vil have en kæreste, og man ser en, man synes ser sød ud, så også bare prøve at gå hen og sige hej, og så se, hvad der sker. Man kan også godt starte med bare at være venner, og sådan, mm -hmm. hey, skal vi ikke drikke ja. en kaffe? Mm -hmm. Og så hvis, hvis man kan blive så gode venner, at man forelsker sig i hinanden, så er det jo bare fantastisk, eller så har du bare fået en ny, rigtig god ven. Og så kan du gå videre til den næste. <laughs> Jeg kan lige... Da du så mødte David, havde ja? du så øh, lyst til at få en kæreste? Nej. Og det havde han faktisk heller ikke. Så du er ikke noget, I sådan gik, gik og hungrede efter? Nej. Okay. Det er oftest tit. Nej, men det er bare... ja, ja, jamen, det, ja det, det, altså, det er det. Det er bare ja. fordi, det er en tanke, jeg har haft tiden, så jeg bare kan bare bekræftet, at der mm -hmm. er endnu en, der har gjort det. Det køres ja. vil også være, at man kan få en kæreste, når man øh, går og jeg vil jeg tror, have altså, det. Jeg tror altså, det kan ske på, bare, ja. på mange fors altså forskellige måder, men, men man kan heller ikke forcere kærlighed, okay. eller at det kommer til en. Og jeg tror også, at man måske... I den tid, hvor man ikke har en kæreste, men man gerne vil have så kan man jo bare have sådan baghovedet, jeg vil gerne have en kæreste. Når, mm. når, og når den rigtig kommer, så skal, så skal jeg også nok få det. Men så også måske bruge den tid på også at være sådan mere selvkærlig, så man ikke føler, at man måske frem mangler en kæreste, men at man bare gerne vil have en ja. sådan til trusomheden. Ja, nej, ja 100. Altså, det er som om, at øh, på de tidspunkter, hvor, hvor jeg allermest vil have en kæreste, da jeg også har haft mest paraderne oppe. Mm. Hvor i den periode, hvor jeg ikke ville have en kæreste, der havde jeg mest paraderne nede. Altså, jeg var mere mm. åben for at få en kæreste, faktisk. Men også måske jeg selv, mere af ens det. selv. Giver det ikke mening? Jo. Nej. Synes du ikke det? Nej. Jo, jo, det her med, sådan, at jeg føler med, at, at, jeg at, at... ville have en kæreste, så var det som om, at øh, jeg ligesom øh, gik imod mulighederne for det på en eller anden måde. Fordi okay. så lavede jeg mærke til mange flere ting, hvor der altså ikke ville have en kæreste, så var jeg mere bare sådan, okay... Let's see what's, happen what's nej, happening. Det, det, det følger ikke, det mening. Eller det noget, det? jeg kan genkende i, dit, i din, jeg synes i din ikke, færden rundt på planeten. Da jeg fik en kæreste, der vil jeg jo ikke sådan ægte have en kæreste. Nej. Det var ikke kæreste. dit fokus. Eller? Nej, nej, men jeg, jeg, er helt, jeg er helt med på den der, det har vi jo også talt om for ikke så lang tid siden, at, at jo, mere, øh, altså, jo mere disparat man nærmest bliver efter at få en kæreste, jo færre bider på krogen. Mm. Men det, det ja. føler jeg ikke har noget med at have paraderne oppe at gøre. Det føler jeg mere, at du virkelig sådan ligner en, der er i panik. Og du sådan... Altså, jeg vil have en kæreste, du... ja, og, og så, så skræmmer man lidt folk væk. Altså, fordi folk kan mærke den der lidt desperation. Ja, ja, 100%. 100% og, og, der er... og, og, og hvis man så er et sted, hvor man er sådan der, fuck det, jeg smider håndklædet i ringen, mm. jeg gider ikke rende rundt og lede længere, nu hygger jeg mig bare med mine venner mm. og chiller, så føler jeg at det der, at, at folk har mere sådan... Oh, hun ser chiller ud, eller han ser chiller ud. Så man måske også lidt mere sådan... Sexy, ja, præcis. Hvis det ikke er sådan, hej ja, ja. ja. no, hvad laver ja. du? Og det kan jeg i hvert fald kende fra mig selv, inden jeg mødte Simon, jeg havde en lang periode, hvor jeg bare var sådan nu skal jeg fucking have en kæreste, ja. fordi alle andre har en kæreste, og jeg er snart 30 år gammel, og jeg føler mig pip-gog oven i hovedet, og jeg havde det heller ikke særlig godt eller noget, og der var sgu ikke nogen, der gad andet end på en tinder eller med en gang hjem for byen. Og det gad jeg jo ikke, og så blev det bare aldrig til noget. Og der er så på et tidspunkt, du kan selv huske, at sidder i voice Studio mm -hmm. og siger til dig, jeg er slet ikke Jeg gider ikke det her pis mere. Øh, nu tror jeg bare lige at stoppe med at i en, en periode og hygge mig med pigerne og sådan noget. Og så tager jeg på søgepavillon, og så møder jeg Simon om aftenen. Ja. Så sov han der. Sgu. Kan du ikke huske det? Jo, for jeg jo jo, jo, jo jeg, eller sådan jeg kan En aften, hvor jeg netop overhovedet ikke havde tænkt på, hvem jeg skulle skrive til, lige så snart jeg, var jo, jeg havde drukket den første drink i byen. Og ikke havde sådan nogle kiksede, du ved, skal man ud i aften besked og ligge mm. om eftermiddagen. Og, men bare var sådan, nu tager jeg bare ud, og så drikker man bare. Jeg var også rigtig fuld. Men, jeg tror altså. at faktisk, en af de fedeste ting sådan ved i hvert fald øh, mig Davids forhold, det er, at der ikke var nogen af os, der sådan havde altså paraderne oppe, men vi lærte bare hinanden at kende. Og så vidste vi også, vi havde begge to sådan ro i, at vi begge to faktisk var interesserede i hinanden, bare sådan som mennesker. Mm. Øhm, og så synes jeg, at det er... Altså selvfølgelig så er det jo fair nok, øh, hvis der er nogen, der sådan har sådan en kamp, og de synes, det er fedt, at man sådan skal øh, lege tilbage. lidt, ja. og sådan, øh, åh, ej, jeg kan ikke i aften, og sådan, du vil være sådan lidt kostbar og sådan noget. Mm. Men jeg tror, at på længere sigt, så, så er det skulle federe, at... Også bare sådan for, at relationen ligesom stadig er fed at være i, så man ikke sådan går tilbage i de gamle sådan vaner, man har, hvor at man er sådan lidt nederne over for hinanden. Eller sådan, forstår I hvad mm -hmm. ja, det gør, ja. Ja, det er super god mening. Det tror jeg også. Ja. Så, men, ja. Nå, men jeg siger bare, der, så, så tror jeg, der er mere sådan, uh, gensidig respekt i relationen. Mm -hmm. mm, mm, man er... Men hvis vi lige skal prøve at opsummere lidt <laughs> et svar, fordi nu har vi jo bare siddet og snakket om vores... Mm. Så, så, så vil jeg i hvert fald sige, det synes jeg var, var et ret godt uh, første råd, du bare kom med, Rosa, at, at man kan sige at det er faktisk også muligt at møde nogen uden for byen eller på Tinder, men mm. så skal man måske selv til initiativ til, hvad ved jeg, at starte til en ny sport, eller mm. øh, selv til initiativ til at, øh, at, at invitere øh, nogen ud, man ser på en kaffebar, mm. altså lave den der helt øh, gamle trick, hvor man skriver på servietten og lægger den op i baren, inden man går, eller et eller andet sådan... Det er jo et mega sødt. Ja. Yeah. Det har mig og min veninde, altså også gjort nogle gange yeah. i vores yngre år. Eller at man, at man ja, altså laver noget frivilligt arbejde, hvor man måske kan møde nogle mennesker, der har samme interesser okay. som en selv i livet. Eller, altså at man så sådan prøver at flytte sig ud andre steder, hvor der er mulighed for at møde nogle... Ja, fordi hvis man bliver ved med at kigge de samme steder, så er det jo... Ja. Og så ellers så er sådan nogle fællesvenner jo også altså altid et godt. Ja, et godt. Så hvis man sådan kan se, at ens veninde eller ven har en ven for et studie, man synes er sød, så decideret spørger sådan der kan vi ikke lave noget, hvor den her person kommer med? Mm. Eller sådan på den måde, ikke? Ja. Jo, og, øh, og det er jeg også tænker over, når I, de, de steder, I nævner, er også ofte steder, hvor man ikke decideret søger efter øh, enten at få en person med hjem eller en kæreste, hvor sådan, mm. Tinder er jo lidt sådan, ja. og det samme med byen. Altså. Det er i hvert fald blevet, jeg ved ikke, om det var sådan ideen med at lave den app. Jeg tror bare, det Nej. var meningen, det var bare true, true. Ja. True Love, man. Altså, jeg kender true altså også man. nogle mennesker, der har mødt hinanden på Tinder, som den dag i dag har børn og ja. alt muligt. Så Unødvendig. det kan jo også lykkes jo. Ja. Uh... Eller så er der jo faktisk uh, programmet True Love. Nu er, <laughs> true, er det. Der kan det? Man også. Ja. Er der det? Eller Paradise Hotel. Ja. Der er også Paradise, det er måske sådan lige lidt for meget uh, drama. Hey. Paradise kun, ikke Paradise opslag. Ja. Nojærbuds. er meget ja. vigtigt. Ja. Så kommer vi Og det var taget. Paradise Hotel der var drama. Paradise always yeah, er det jo drama. Meget. Det er der det, det, det er den sympatiske udgave. Yeah. Er det vores endelige rød? Ja. ja. Fedt. Og held og lykke. Med. Ja, held og lykke. Og tak fordi du var med. Selv tak, det var. Det var tak fordi du var med. Det var rigtig hyggeligt. Lyt til alle episoder af Friends After Friends, der hvor du henter din podcast.